Коли почало пекти не тільки всередині, а й вступні ніг, приречено помітила, що стоїть посеред холоду та похмурого листопадового міста боса, тримаючи в правій руці червички в лівій сумку. І тоді глянула на себе, наче збоку, чужими очима, зраджена і покинута, очевидно, не один раз, і не лишень. З рудоволосою. На сьогодні це так, щось типу спортивної розминки перед фіналом. Найважливіше змагання. А вона? Хто для нього вона? Для Оксани до цієї хвилини не існувало інших чоловіків. Так і мало бути. Бо він даний їй Богом. Бо він батько її дитини. Очевидно, цього таки замало, щоб втримати в руках щастя. Звинувачила в усьому себе. Не зуміла втримати, не берегла від спокуси. Стояла на вокзалі розхристана, притулившися спиною до стіни і плакала, плакала, плакала. Приреченість проїхала її долою чорним бульдозером, нещадно Ламаючи життя. Відчувала то тільки зачин. Світ лише починає валитися. На Луцьк. Машина на Луцьк. Два місця на Луцьк. Бадьорий чоловічий голос вивів із заціпеніння. Так, на Луцьк, до тата. Розділ п'ятий Мар'янка. Вже в коридорі за дверима палати. Дівчина не втрималася. «То я в усьому винна, Олександре Петровичу. Я не догледіла. Мама вчора весь день була не при собі, то сумувала, то сміялася, багато жартувала, гортала старі фотоальбоми, говорила зі світлинами. Сполохано почала Мар'янка». Тихий голос дівчини враз переріз у неголосне схліповання. Ну що ви, що ви, Мар'яночко, до чого ви тут? В Оксане, переохолодження? Не плачте, будьте ласкаві, а то очка почервоніють, і мама, коли прийде до тями, перелякається. А їй потрібні тільки позитивні емоції, слова видавалися якимись завченими. Однак говорилися щиро, і саме ті, схоже, які зараз потрібні. Олександр бачив перед собою не тільки Оксанину доньку, то було наче її відображення в дзеркалі. Такої він знав Оксану колись давно, в іншому житті, колись сам був не таким, як зараз. Ні, Мар'янка зовнішньо наче й не дуже схожа на Оксану, однак манера говорити, посміхатися, навіть коли плакала, кутики в уст, все одно піднімалася вгору, як при посмішці. Бривенята, пташенята, й очі оксанині, безмір зеленого неба. Він витягнув з кишені картату носову хустинку, простягнув дівчині. Та вдячно кивнула і заходилася витирати сльози. Він турботливо взяв Мар'яну попід руку і повів до себе в кабінет. В таку ранню пору. Їх не потурбують, зазвичай все розпочинається після дев'ятої, коли хворі, після здачі аналізів, конче прануть потрапити на прийом до самого Війтенка, навіть із банальними чиряками на спині чи на язиці. Олександр посадив дівчинку в зручне м'яке крісло, і став терпляче ждати, коли ж вона почне говорити, а вона почне тому що, видно, побідній і згорьованій дитині надто довго мовчала і мусить, мусить комусь розповісти про те, що найдужче болить. І з цим і він уже не раз зустрічався, бо ось такий згорьовано-збентежений погляд мають, зазвичай, очі тих, хто опікувався хворими, навіть найчастіше безнадійно хворими, і не може нікому про це розповісти, бо мусить завжди перебувати в доброму гуморі, розраджувати, веселити, а про себе думати якось колись, можливо, потім. Олександру враз захотілося пригорнути цю милу дівчинку, сказати, що вона молодець, що все врешті владнається. Якби він був її батьком, то, певно, щодня так би чинив. А він, хто він для неї? Лікар? Мамин-притель, знайомий. Дівчина важко зітхає, підносить на Сашка очі і зачинає говорити. Голос ледь помітно тремтить, як її пальці, що тримлять в руках хусточку. Вранці мене розбудив дзвінок з лікарні. Дякую, що ви особисто дали розпорядження зателефонувати, а то знаєте, як у нас є. Я спочатку подумала, Щось наплутали, бо мама мала спати, бо ж з вечора наче вкладалася, тобто все як завжди. Я зробила звичні процедури, вона заснула, і от після дзвінка зазираю до її кімнати порожньо. І тільки на столику поміж ліками аркуш паперу лежить. Той, що ви щойно читали. І я, я, схопила сумку з її ліками, тато мами хвороби. І тут. Для бабусі залишила записку з дурнуватими поясненнями. Тому що бабуся ще спала, бо вже надто стара, бо також доживає, як і мама. Після доживає Сашко раптом відчув, як усередині в нього все похололо. Руки зробилися дерев'яними. На обличчі виступив холодний під. Тим часом Мар'янка Відкрила спортивну сумку, що була перекинута у неї через плече, і виклала на стіл декілька важезних фоліантів.